Negyvenedik fejezet Alig alszom valamit. Állandóan felébredek. Olyan sokat ennivaló, hogy azon kapom magam, már jóval napfelkelte előtt rossz kávét kortyogatok, és bámulom a tévét. Végül lezuhanyozok, felöltözöm, beteszem a postai csomagokat a kocsimba, és autózni kezdek az üres májami utcákon, hogy találjak egy helyet, ahol reggelizni lehet. Kilenckor Hassan besétál az étkezdébe, kezében egy barna zacskóval, mintha éppen a zöldségestől jönne. Behúzódunk egy boxba, kávét rendelünk, s amikor a pincérnő nincs a közelben, számolunk. Neki sokkal könnyebb dolga van, mint nekem. Megsimogatja az öt rudacskát, mielőtt betenné mindet gyűröt zakója belső zsebébe. Én meg belenyúlok a barna zacskóba, és neki látok át számolni. 122 pénzköteget, köteget, mindegyikben 10 darab 100 dolláros bankó van. Benne van az egész, mondja Hassan, és nézi, nem jön-e felénk a pincérnő. 122 ezer dollár. Befejezem a számolást, minden stimmel, behajtogatom a zacskót, és megpróbálom élvezni a kávét. 20 perccel az érkezése után, Hassan már el is megy. Én még maradok egy darabig, aztán csak idegesen elindulok az ajtó felé. Félig meddig arra számítok, hogy kommandósok csapnak le rám, és szólnak a kocsimhoz. Megtartok 22 ezret az utazásra, 55 ezret pedig beteszek a megmaradt két társasjátékos dobozba. Egy fedek szírodában kezemben, öt csomaggal beállok a sorba, és feszültem figyelem, hogyan intézi a dolgát a többi ügyfél. Amikor sorra kerülök, az ügyintéző megnézi a feladó szelvényt, és azt kérdezi közönösen, mi van bennük. Háztartási cikkek. Néhány könyv. Semmi értékes. Nincs értelme biztosítást kötnöm. Felelem. Minden szót gondosan elpróbáltam magamban előre. Van egy házikóm, Antiguán. Szeretném kicsit kicsinosítani. A nő úgy bólint, mintha tényleg rettenetesen érdekelnék a terveim. Alapdíjas szolgáltatás esetén háromnapos szállítási időt vállalnak, ezért összesen 310 dollárt fizetek egy előre feltöltött kártyával. Amikor kilépek az irodámból, nagy levegőt veszek. Remélem, hogy minden a legjobban alakul. A bérelt autó GPS rendszerével megkeresem a legközelebbi UPS irodát, oda autózom, aztán végigcsinálom ugyanazt, mint az előbb. Ezután visszamegyek a palmettó Trustba, egy óráig tart, mire megkapom a páncéldobozomat. Benne hagyom a pénzmaradékát és a négy megmaradt rudacskát. Eltart egy ideig, amíg megtalálom a DHL pultját a Miami Nemzetközi Repülőtéren, de végül sikerül, és feladom a csomagokat. Végül megválok az Impalától, az avisznál, aztán taxival elmegyek a magángépek termináljához. Egymás mellett sorakoznak a repülőgépek, cégek, repülőiskolák, és a sofőröm eltéved, miközben egy Martin Aviation nevű céget keresünk. Nagyobb cégérre lenne szüksége a mostaninál, mert ezt alig látni, és ezért erős kísértést érzek, hogy leteremtsem a recepcióst, amikor belépek az ajtón. De a nyelvem beharapok, és igyekszem megnyugodni. Nincs szkenner, amelyel átvizsgálhatnák a csomagomat. Gondolom, a magárepülők terminájai nincsenek felszerelve ilyen masinákkal, de arra számítok, hogy miután megérkezem Antiguára, valamikor csak átvizsgálják majd a csomagjaimat, úgyhogy nem akarok kockáztatni. Körülbelül 30 ezer dollár van nálam, a nagy része eldugva a bőröndömben. Ha megtalálják és izgatottak lesznek tőle, majd adom a hülyét és kifizetem a bírságot. Kísértést éreztem, hogy megpróbáljak becsempészni néhány aranyrudacskát, de a kockázat nagyobb, mint a lehetséges hozadék. Fél kettőkor a pilóták azt mondják ideje felszállni, és bemászunk a Learjet 35-ösbe. Ez a gép körülbelül fele akkora, mint a Challenger, amelyet Netennel rövid ideig élvezhettünk, amikor jamaikára repültünk. A 35-ösben nagyjából hat ember fér el, de jól megtermett férfiak számára igencsak szűk a hely. Mosdó nincs, helyette egy vészhelyzet esetén használható edénke van minden ülés alatt. A legkevesebb, amit mondhatok, hogy nem luxus körülmények között utazom, de kit érdekel. A lézergyet 35-ös jóval olcsóbb, mint egy nagy gép, de éppen olyan gyors. Én vagyok az egyetlen utas, és sietek. Max Baldwin ül a gépen a megfelelő, teljesen rendben lévő papírokkal. Malcolm Benister végleg visszavonult. Biztos vagyok benne, hogy a vámügyi és határvédelmi hivatal végül majd értesít valakit az FBI-nál, és az illető némi értetlenkedés után jelent a főnökének. Az állukat fogják dörzsögetni, és azon merengenek majd, vajon mit csinál Baldwin, mi ez, hogy rendszeresen magá repülőn utazik, miért költ ennyi pénzt? Sok kérdés, de a legfontosabb még mindig az, mi az ördögöt csinál ez az ember. Fogalmuk sincs, csak akkor tudják meg, ha megmondom nekik. Miközben elgurulunk a termináltól, gyorsan átolvasom az e-mailt, amelyet Mönfrének és Veszléknek írtam, aztán rákattintok az elküld gombra. Július 28-a van. Négy hónappal ezelőtt jöttem el Fürzbergből, és két hónapja távoztam földkárszomból, új arccal és új névvel. Miközben megpróbálom felidézni, átgondolni az elmúlt hetek történéseit, elálmosodom. Amikor elérjük a 12000 méteres magasságot, elalszom. Két órával később arra ébredek, hogy légörvénybe kerültünk, és kinézek az ablakon. Hatalmas égi háború zajlik alattunk, és ide-oda dobálja a kis gépet. Az egyik pilóta hátra fordul, és feltartja a kuját. Minden a legnagyobb rendben van. Ha te mondod, öreg! Percekkel később megint tiszta az ég. Magunk mögött hagytuk a vihart, és lebámulok a karib tenger gyönyörű kékére. A válaszfalra erősített monitor szerint az amerikai Virgin-szigetek egész pontosan Szent Croix fölött repülünk át éppen. Annyi sok szép sziget van odalent, és mindegyik más. Amikor börtönben voltam, elrejtettem a könyvtárban a Fodorféle Karib-Utikalauzt, szép vastag könyv, tele térképekkel, és látni és tennivalók listájával, és még a szigetek történelméről is lehet olvasni benne. Arról álmodoztam, hogy egy napon majd kettesben leszek Vanessával egy vitorláshajón valahol a Karib-tengeren, és korlátlan szabadságunkat élvezve sodródunk ide-oda a vizen. Nem tudok vitorlázni. Sosem volt hajóm, de hát az még egy másik ember volt, Melkoln. Max viszont 43 évesen új életet kezd, és ha ahhoz van kedve, hogy vegyen egy skiffet, megtanuljon vitorlázni, és az élete hátralévő részében egyik szigetről hajókázzon a másikra, akkor kiakadályozhatja meg ebben. A pilóták visszavesznek a sebességből, a gép rándul egyet. Figyelem, ahogy a kapitány finoman lenyomja a gázkart, és megkezdjük a hosszú leszállást. Az ajtó mellett van egy kicsi hűtőláda, oda megyek, kiveszek egy sört. Elrepülünk Nevisz és Szentkic fölött. Azon a két szigeten is vonzóak a banktörvények, és annak idején Firstburgben, amikor rengeteg időm volt a kutatásra, Rövid ideig fontolgattam, hogy talán oda kellene majd menni. A Kajmán szigetek is szóba jöttek, de megtudtam, hogy mára már mind a három szigetet túlzottan beépítették. A Bahama szigetek túl közel vannak Floridához, és minden sarkon amerikai ügynökbe ütközik az ember. Puerto Rico, Amerika társult állama, úgyhogy fel sem került a listámra. St. Berts szigetén szörnyű forgalmi dugók vannak. Az amerikai Virgin szigeteken nagyon rossz a közbiztonság. Jamaika, neten jelenlegi tartózkodási helye. Azért választotta Antiguát első számú hadműveleti bázisnak, mert 75 ezer ember él ott, majdnem mindannyian feketék, mint én, nem túl zsúfolt, de nem is gyérel lakott. Egy vidékes sziget, 365 tengerparti strandal minden napra egy. Legalábbis ez van a brosúrákban, meg a weboldalakon. Azért választotta mantigát, mert ott a bankok hírhedten rugalmasak, közismert, hogy az ügyintézők nem sokat kérdezősködnek. És ha valamilyen okból mégsem kedvemre való ez a sziget, gyorsan továbbállok. Oly sok mindent érdemes még megnézni. Landolunk a leszállópályán, neki csapódunk a betonnak, majd csikorgó gumikkal megállunk. A kapitány megfordul, és hangtalanul azt mondja, bocs. A pilóták rettentő büszkék arra, hogy milyen finoman, simán teszik le a gépet, és ez a fickó most valószínűleg szégyelli magát. Érdekel is engem. Most csak az számít, hogy biztonságban távozzam a gépről, és gond nélkül belépjek az országba. A magángépek termináljánál még két repülő van, és szerencsére éppen most szállt le egy nagyobb is. Legalább tíz sortnadrágot és szandált viselő felnőtt amerikai tart az épület felé, vizsgálatra. Húzom az időt, hogy mögéjük kerüljek. Miközben a határőrök végzik a munkájukat, látom, hogy az utasok és a csomagok átvizsgálására nincs szkenner. Remek. Elbúcsúzom a pilotáktól. A kis épület előtt figyelem, ahogy a többi amerikai beszáll egy várakozó furgomba, amely aztán el is hajt. Amíg taxira várok, leülök egy padra. A villa világbibében van, alig húsz percre a repülőtértől. A hátsó ülésen utazom a taxiban, leengedem az ablakot, meleg, sós levegő csap az arcomba, miközben felkapaszkodunk egy hegyre, majd a másik oldalán lassan leereszkedünk. A távolban sok-sok kis hajó az zöbölben, a szinte tükör simának tűnő kékes vízen. A lakópark számtalan két hálószobás lakása közül az egyik az enyém. Nem közvetlenül a tengerpartra néz, de azért elég közel van a parthoz, hogy halljam a morajlását. Jelenlegi nevemen vettem bérbe a lakást, és a három hónapos bérleti díjat a Skelter Films csekje fedezte. Fizetek a taxisofőrnek, is, besétálok a Szugárkáú lakópark bejáratán. Az irodában egy kedves hölgy odadja nekem a kulcsot és egy füzetecskét, amelyben a lakással kapcsolatos tudnivalókról olvashatok. Belépek a lakásba, bekapcsolom a légkondicionálót és megnézem a szobákat. Negyed órával később már az óceánban vagyok. Délután pontosan fél hatkor Stanley Mumphrey és két beosztottja elhelyezkedik a kihangosítható telefon közelében, a tárgyaló asztal körül. Másodperceken belül megszólalt Viktor Westlake hangja. A gyors üdvözlések után Westlake azt kérdezte. Nos, Stan, mire jutott? Stanley, aki az elmúlt négy órában azóta, hogy megkapta az e-mailt, semmi máson nem gondolkodott, azt felelte. Hát, Vik, én úgy vélem, először is azt kell eldöntenünk, hogy hiszünk-e még egyszer ennek a fickónak, vagy sem. Hiszen elismeri, hogy elsőre tévedett, nem? Azt nem ismeri el, hogy hazudott, csak annyit mond, hogy hibázott. Játszadozik velünk. Nem lesz könnyű megint bízni benne, az már igaz? Állapította meg Vesztlék. Tudják, hol van most? Kérdezte Mönfri. Egy magángépen elrepült miami Antiguára, múlt pénteken pedig Ronókból Jamaikára utazott. Akkor is magán repülőgépen. Aztán vasárnap Melcom Benisterként visszajött az országba. Van valami ötletük? Miért repked ide-oda? Fogalmunk sincszten. Semmiféle magyarázatot sem tudunk adni. Már bebizonyította, hogy nagyon ügyesen tud felszívódni, és gyorsan mozgatja a pénzeket. Igen. Van egy forgatókönyvem, Vik. Tegyük fel, hogy hazudott Queen Rakerrel kapcsolatban. Lehet, hogy Raker is benne van az átverésben, és valójában csak segített Beniszternek kijutni a börtönből. Most azzal próbálkoznak, hogy megmentsék rá kert. Nekem ez határozottan konspirációnak tűnik. Hazugságok, összeesküvés. Mi van, ha rájuk ijesztünk egy vádemeléssel lekapcsoljuk Benisztert, visszadugjuk a börtönbe, aztán kiderítjük, mennyit tud az igazi gyilkossról. Lehet, hogyha a rácsok túlsó oldalán van, beszédesebb lesz. – Ezek szerint hisz neki? – kérdezte Vesztlék. – Ezt nem mondtam, Vik. Szó sincs róla. De ha igaz, amit az e-mailben ír, és Dusty Síver tényleg tud alibit igazolni Rakernek, akkor ennek a vádeljárásnak annyi? – Nem kellene beszélnünk Dasztival. Semmi szükség rá. Ha van bizonyítéka, hamarosan látni fogjuk. Arra nem tudok rájönni, ahogy persze még sok minden másra sem, hogy miért ültek ilyen sokáig a bizonyítékon. Én is így vagyok ezzel, válaszolta Vesztlék. Gyártottunk egy elméletet, miszerint Benisternek időre volt szüksége, hogy megtalálja a gyilkost. De persze ennek csak akkor van értelme, ha hajlamosak vagyunk hinni neki. Az igazat megvalva nem tudom, mit higgyek. Mi van akkor, ha Benister tudja az igazságot? A mi kezünkben nincs semmi. Egy darabka tárgyi bizonyítékunk sincs. A vallomás felettib bizonytalan, és a daszti kezében ott van a papír, ami egyértelműen igazolja a raker alibiét, akkor nem sok jóra számíthatunk. Emeljünk vádat és szorongassuk meg őket, javasolta Mönfri. Holnapra összehívom a vádes 24 órán belül a kezünkben van a vádirat. Gondot jelent, Benisztel, elkapni Antiguán? Úgy kell nekem az ilyesmi, mint púpa hátamra. A kiadatását kell kérni. Hónapokig eltarthat. Ráadásul megint eltűnhet. Jól csinálja a fickó. Ad beszéljek a góréval, mielőtt összehívná a vádes kütszéket. Rendben, de Beniszter mentességet akar, és ebből arra következtethetünk, hogy bűncselekményt követett el, és alkut szeretne kötni, nem? Vesztlék nem válaszolt rögtön. Ártatlan emberek ritkán szoktak mentességet kérni, mondta végül. Előfordul, de nem túl gyakori. Milyen bűncselekményre gondol? Konkrétan semmire, de majd kitaláljuk. A csalás ugrik belsőre. Biztos vagyok benne, hogy valamiképpen tudjuk alkalmazni a Ríkó törvényt. Az igazságszolgáltatás akadályozása. A hatóságok félrevezetése. Ahogy itt beszélgetünk, egyre hosszabb a vádirat. Nagyon zabos vagyok, Vik. Beniszter és Raker haverok voltak Förzbörkben, és jó kifőzték ezt a tervet. Raker decemberben lépett le. fószed bírót februárban ölték meg, és most úgy tűnik, hogy Beniszter egy csomó hülyeséggel letetett bennünket Rakerrel meg az indítékával kapcsolatban. Nem tudom, hogy van vele, Vik, de kezdem úgy érezni, hogy átvertek minket. Nem szabad túlreagálni a dolgot. Az első lépés annak megállapítása, hogy Benister igazat mond-e. Jó, de hogy csináljuk ezt? Várjuk meg, amíg Dusty megmutatja, mi van. Addig beszélek a főnökömmel. Holnap hívom, Stanley. Rendben.